Ispita de a exista, pista 4. Cu rușii și cu spaniolii suntem departe de domeniul în care spiritul se joacă și cu sine și cu lucrurile, departe de orice perplexitate metodică. Evoluția anormală a Rusiei și Spaniei le-a făcut așadar să mediteze asupra propriului lor destin, dar ele vor rămâne două mari națiuni, în ciuda lacunelor sau accidentelor de creștere. Problema națională e însă mult mai tragică la popoarele mici, nici izbucnire subită, nici decădere lentă la ele. Lipsite de sprijin în viitor, ca și în trecut, ele se analizează insistent. Rezultatul? O lungă meditație sterilă. Evoluția nu le-ar putea fi normală, pentru că nu evoluează cele mai rămâne? Resemnarea cu propria lor condiție, de vreme ce în afara lor curge întreaga istorie, din care tocmai ele sunt excluse. Naționalismul lor, ce pare o falsă, e mai curând o mască în spatele căreia încearcă să-și ascundă drama, să-și uite, într-o furie a revendicărilor, neputința de a-și face loc în evenimente, Minciuni chinuitoare, reacție iritată în fața disprețului pe care se tem că îl merită, mod de a-și ascunde tainica obsesie de sine. În termeni mai simpli, un popor care și este sie și un chin e un popor bolnav, însă în timp ce Spania suferă pentru a fi ieșit din istorie, iar Rusia, pentru că vrea cu orice preț să se statornicească în trânsa, Popoarele mici se frământă tocmai pentru că n-au motiv nici să dispere, nici să fie nerăbdătoare. Suferind de un rău originar, nici decepția, nici visul nu le pot lecui, așa încât altă soluție n-au decât să fie obsedate de ele însele, obsesie ce nu-i lipsită de frumusețe, pentru că ea nu duce nicăieri și nu interesează pe nimeni. Sunt țări... Care se bucură de un fel de binecuvântare, de har, totul le reușește, chiar și nenorocirile, chiar și dezastrele. Sunt altele, în schimb, ce nu pot niciodată izbândi și ale căror triumfuri sunt tot atâtea eșecuri. Când vor să se afirme și fac un salt înainte, o fatalitate exterioară vine să le sfârme orice elan și să le readucă în punctul de plecare, orice șansă le e refuzată, chiar și aceea a ridicolului. A fi francez este o evidență. Nu suferi și nici nu te bucuri pentru asta. Dispui de o certitudine care justifică mai vechea întrebare, cum e cu putință să fii persan? Paradoxul de a fi persan, român în cazul nostru, este un chin pe care trebuie să știi să-l fructifici, un cusur de care trebuie să profit. Mărturisesc că am privit cândva, ca pe rușine, apartenența la un popor oarecare, la o colectivitate de învinși, cu asupra cărora nicio iluzie nu mi era permisă. Credeam și poate nu mă înșelam că ne viserăm din drojdia barbarilor, din deșeurile marilor invazii, din acele hoarde care, incapabile să-și continue drumul spre vest, au eșuat de-a lungul carpaților și dunării, ca să se pripășească acolo și să somnoleze, gloată de dezertori la fruntariile imperiului, scursură boită cu o brumă de latinitate. La așa trecut, așa prezent... Și așa viitor! Ce încercare pentru juna mea semeție! Cum e cu putință să fii român? Era o întrebare la care nu puteam răspunde decât, umilindu-mă fiece clipă. Detestându-i pe ei mei, detestându-mi țara cu țăranii ei atemporali, îmbătați de toropeala lor și parcă plesnind de buimăceală, roșeam pentru această ascendență, îi renegam, refuzam veșnicia lor de mâna a doua, le respingeam certitudinile de larve pietrificate." Reveria geologică. Degeaba căutam pe chipurile lor zvăcnirea sau măcar mai muțărea la revoltei, mai muța vai, agonizaniei. De fapt, nu țineau ei oare de regnul mineral? Neștiind cum să-i mai imboldesc, cum să-i insuflețesc, am ajuns să visez la o exterminare. Numai că pietrele nu pot fi masacrate. Spectacolul pe care mi-l ofereau îmi justifica și descumpănea. Îmi hrănea și îmi reprima isteria, și nu încetam să blestem întâmplarea ce făcuse să mă nasc printre ei. O mare idee stăpânea, ideea destinului. Eu o respingeam din toate puterile, vedeam în ea doar viclenia lașului, o scuză pentru toate renunțările, o expresie a bunului simț și a funebrei sale filozofii. Ce reazăm să-mi fi găsit? Țara mea, care existență vedeam limpede că n-are nicio noimă, îmi apărea ca un rezumat al neantului sau ca o materializare a imposibilului, ca un soi de Spanie fără secol de aur, fără cuceriri și fără nebunie, fără un Don chijote al amărăciunilor noastre, să-i aparții. Ce lecție de umilință și sarcasm, ce urgie, ce lepră. Marea idee ce domnea acolo era prea insolent Prea plin de mine însum pentru a-i intui originea, profunzimea sau experiențele, sistemul de dezastre pe care le presupunea. Aveam să o pricep doar mult mai târziu. Cum i s-a strecurat în minte, n-aș putea spune. Cert este că atunci când am ajuns o simt cu luciditate, m-am împăcat cu țara mea, care pe dată a încetat să mă mai obsedeze. Pentru a nu fi nevoită să acționeze, popoarele împilate se lasă în voia soartei, mântuire negativă și totodată în mijloc de a interpreta evenimentele, filozofia istoriei de us cotidian, viziune deterministă cu teme afectiv, metafizică de circunstanță. Germanii sunt și ei sensibili la destin, fără să vadă totuși în el un principiu intervenind din afară, ci o putere care, emanată din propria lor voință, sfârșește prin a le scăpa și a se întoarce contra lor pentru a-i pierde. Legat de gustul german pentru demiurgie, așa numitul șigzal, presupune nu atât un joc al fatalităților în interiorul lumii, cât în lăuntrul eului. Ceea ce vrea să spună că, până la un anume punct, destinul depinde de ei. Pentru a-l concepe exterior nouă, tot puternic și suveran, un foarte vast ciclu de dezastre devine necesar. Condiție pe care țara mea o îndeplinește cu asupra de măsură. Ar fi o necuvință să creadă în efort, în utilitatea actului, așa că nici nu crede în ele și, din respect pentru Datina, se supune inevitabilului. Îi sunt recunoscător că mi-a dat cazestre, odată cu codul disperării, acest tact, această dezinvoltură în fața necesității, precum și nenumărate situații fără ieșire, și arta de-a mă deprinde cu ele. Gata oricând să-mi apere decepțiile și să dezvăluie indolenței mele secretul conservărilor, ea mi-a recomandat în plus, nerăbdătoare să facă din mine un derbedeu preocupat de aparențe, mijloacele de a mă înjosi, fără a mă compromite prea mult. Îi datorez nu numai cele mai strălucite, cele mai categorice eșecuri ale mere, dar și priceperea de a-mi ascunde la șitățile și de a-mi tezauriza remușcările. Dar câte alte avantaje nu-i datorez? Am către ea atâtea obligații încât ar fi obositor să le înșirui pe toate. Ori câte o steneală mi-aș fi dat, puteam eu oare fără ea să mirosesc zilele într-un mod atât de ireproșabil? Mi-a fost și pildă, și rează și îndemn. Să-ți ratezi viața, se uită asta prea ușor, nu-i lucru tocmai lesnicios. Sunt necesare o lungă tradiție, un lung antrenament, efortul multor generații. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, totul va merge de minune. Certitudinea inutilității o primește atunci moștenire. E un bun pe care l-au dobândit pentru tine strămoșii cu sudoarea frunții și cu prețul a nenumărate umilințe. Răsfățat de soartă, tu tragi foloase din toate acestea, te împăunesc cu ele. Cât despre umilințele proprii, când le vei putea idealiza oriascunde, luând un aer de stârpitură distinsă, continuând să fii cu demnitate, ultimul om. Politețea, rutină a nenorocirii, prerogativa celor care născuți fără speranță, au început-o cu sfârșitul. Să te știi dintr-o sămânță rea, ce n-a dat rod niciodată, e o amărăciune în care intră un dram de mângâiere, ba chiar de voluptate. Iritarea pe care o simțeam altădată când auzeam pe câte unul invocând la fiecare pas soarta, îmi pare acum puierile. Nu bănuiam că voi ajunge să fac la fel, că, oploșindu-mă și eu în spatele acestei vocabule, aveam să leg de ea norocul și nenorocul, fericirea și nefericirea sub toate întruchipările lor. Nu știam că, mai mult, aveam să mă agăț de fatalitate cu exaltarea unui naufragiat și că aveam să-i adresez întâiul meu gând mai înainte de a mă arunca în scârba fiecărei zile. Vei dispărea în spațiu, o Rusia mea!" exclamase Tiutcev în veacul trecut. Exclamația lui o aplicam cu și mai multă îndreptățire la țara mea mult mai bine rânduită ca să dispară, perfect alcătuită pentru a fi înghițită, înzestrată cu toate calitățile unei victime ideale și anonime. Tradiția suferinței fără capăt și fără motiv, plenitudinea dezastrului, ce ucenicie la școala semințiilor zdrobite. Cel mai vechi istoric român își începe cronica astfel, nu este vremea sub om, ci bietul om subt vremi. Formulă dintr-o bucată, program și epitaf pentru un colț de Europa. Pentru a prinde tonul sensibilității populare din țările sud-estului european, nu ai decât să-ți reamintești lamentările corului din tragedia antica. Printr-o tradiție inconștientă, un întreg spațiu etnic s-a pătruns de duhul acesta. Rutină a oftatului și a nenorocului, gelanie a popoarelor mărunte în fața bestialității celor mari. Să ne ferim totuși de a ne plânge prea mult, nu-i oare încurajator să poți opune dezordinilor lumii, coerența mizerilor și înfrângerilor noastre? Și nu avem noi oare, în fața diletantismului universal, consolarea de a poseda în materie de suferință competența jupuiților de vii și a erudiților? Folosele exilului Greșim când ni-l imaginăm pe exilat ca pe un personaj care abdică, se retrage și rămâne în umbră, resemnat cu nenorocirile lui, cu condiția de obiect netrebuincios. Dacă-l observi mai bine, descoperi în el un ambițios, un dezamăgit agresiv, un ins acrit dublat de un cuceritor. Cu cât ni se ia mai mult, cu atât sporesc noi poftele și iluziile, ba chiar deslușesc o anume relație între nenorocire și megalomanie. Cel care a pierdut totul păstrează ca pe o ultimă salvare speranța gloriei sau a scandalului literar. Consimte să renunțe la tot, în afară de numele său. Cum să-și impună însă numele, câtă vreme scrie într-o limbă pe care lumea civilizată no știe sau o disprețuiește? Își va încerca puterile într-un alt idiom? Nu-i va veni la îndemână să renunțe la cuvintele de care se leagă tot trecutul său. Cine își reneagă limba, adoptând-o altora, același schimbă identitatea și chiar decepțiile. El se rupe, trădare eroică de amintirile sale, și până la un punct, de sine însuși. Cutare scrie un roman, care peste noapte îl face celebru, își povestește în el suferințele. Compatrioții săi, cei din străinătate, îl pismuiesc, și ei au suferit, poate chiar și mai mult, astfel, a Apatridul devine sau speră să devină romancier. Rezultatul va fi o acumulare haotică, o inflamație de spaime, de neliniști perimate. Nu poți improspăta la nesfârșit infernul, a cărui caracteristică e tocmai monotonia și nici imaginea exilului. Nimic mai exasperant în literatură decât cumplitul. În viață e mult prea compromis de banalitate ca să mai merite să ne oprim asupra lui. Dar autorul nostru stăruie. Pentru moment își pune bine romanul în fundul unui sertar și așteaptă să-i surdă norocul. Îl susține speranța unei întâmplări neașteptate, a faimei care locolește, dar în care nu încetează să creadă. Se hrănește cu chimere. Puterea acestei speranțe e totuși atât de mare, încât, dacă trudește în vreo uzină, o face numai cu gândul că, într-o zi, va fi smuls de acolo de o faimă pe cât de subită, pe atât de surprinzătoare. La fel de tragic este cazul poetului. Încătușat în propria-i limbă, el scrie pentru câțiva prieteni, pentru zece, cel mult douăzeci de persoane. Dorința lui de a fi citit nu-i mai puțin imperioasă decât aceea a romancierului improvizat. Față de cel din urmă, are măcar avantajul de a-și vedea versurile publicate în măruntele reviste ale emigrației, care apar cu prețul unor sacrificii și renunțări aproape indecente. Cutare devine director de revistă. Ca să o poată menține, face foame, renunță la femei, se îngroapă într-o cămăruță fără lumină, își impune privațiuni ce descumpănesc și înspăimântă. Onania și tuberculoza, iată ce l-așteaptă. Oricât de puțin numeroși ar fi emigranții, ei se adună în grupuri, și nu atât ca să-și apere interesele, cât pentru capunând mână de la mână, renunțând la ultimul ban, să-și publice măhnirile protestele, chemările fără ecou. Să adarnic am căuta o formă mai sfâșietoare de act gratuit. Sunt buni poeți și foarte slabi prozatori. Faptul se poate explica destul de ușor. Examinați producția literară a oricărui popor mic care nu-i intră atât de puieril, încât să-și născocească un trecut. Prisosința de poezie e trăsătura ei cea mai frapantă. Proza are nevoie pentru a se dezvolta de o anume rigoare, de o stare socială diferențiată și de o tradiție. Ea este deliberată, construită. Poezia țâșnește, este directă sau din potrivă pe de-a întregul elaborată. Apanaj al troglodiților și al rafinaților, ea nu înflorește decât din dincoace sau dincolo de civilizație, mereu în marginea ei. În vreme ce proza cere un geniu așezat și o limbă cristalizată, poezia e perfect compatibilă cu un geniu barbar și o limbă informă. A crea o literatură înseamnă a crea o proză. Mulți n-au la îndemână ca mod de exprimare decât poezia. Ce poate fi mai firesc? Chiar și cei care nu sunt prea dăruiți, găsesc în dezrădăcinarea, în automatismul excluderilor, plusul de talent pe care nu l-ar fi putut găsi într-o existență normală. Sub orice formă s-ar prezenta, și oricare i ar fi cauza, exilul este la începuturile sale o școală a delirului. Delirul însă nu e o șansă ce se dă la toți de opotrivă. E o situație limită, un fel de ultim hotar al stării poetice. Nu-i oare un privilegiu să te trezești acolo dintr-o dată, fără să te supui vreunei discipline, prin bunăvoința fatalității doar? Gândiți-vă la acel apatrit de lux, la rilche, la câtă singurătate a trebuit să adune pentru a-și rupe legăturile pentru a prinde rădăcini în invizibil. Nu e deloc ușor să fii de niciunde, când nicio constrângere exterioară nu te obligă la asta. Misticul însuși ajunge la lepădarea de cele lumești doar prin eforturi cumplite. A te smulge lumii, ce trudnică autoabolire. A patridul în schimb o face fără să se cheltuiască, prin intervenția ostilă a soartei. Niciun zbucium, nicio noapte albă pentru a se lepăda de toate. Evenimentele înseși îl împing într-acolo. Seamănă într-un anume sens cu bolnavul care și acela se instalează în metafizică sau în poezie, fără merit personal, prin forța lucrurilor, prin bunele oficii ale maladiei. Un absolut de două parale? Poate, deși nu este dovedit că rezultatele obținute prin efort ar fi mai prețioase decât acelea datorate repaosului în ineluctabil. Poetul dezrădăcinat este pândit de un pericol: să se deprindă cu destinul său, să nu-l mai simtă ca pe un chin, să capete gust pentru el. Nimic nu-și poate păstra prospețimea mâhnirilor, se uzează și ele la fel ca dorul de țară, la fel ca orice nostalgie. Părerile de rău își pierd din strălucire, se ofilesc, și, precum elegia, cad curând în desuetudine. Ce poate fi atunci mai normal decât statornicirea în exil, cetatea nimicului, patrie de Dacă-i gustă plăcerile, poetul își risipește substanța emoțiilor, resursele nenorocirii, ca și visul de glorie. Blestemul de care era atât de mândru, izvor al inspirației sale, nu-l mai apasă, își pierde odată cu el și tăria excepției și temeiul singurătății. Respins de infern, în zadar va încerca să-i tragă iarăși pragul, să-și reîmprospăteze forțele în el. Suferințele sale prea domolite îl vor face pentru vecie nevrednic de iad. Strigătele care nu de mult încă erau mândria lui s-au transformat în amărăciune, iar aceasta nu se face vers niciodată, Ial va scoate afară din poezie, gata cu cânturile și lipsa de măsură. Degeaba va mai zgândări vechile răni închise, ele nu or să mai cânte când. în cel mai bun caz va deveni epigonul propriilor sale dureri. O decădere onorabilă l-așteaptă. În lipsa diversității, a neliniștilor originale, inspirația i se ofilește. În curând, resemnat cu anonimatul și parcă surprins de mediocritatea sa, va lua chipul unui burghez de oriunde. Iată-l la capătul carierei sale lirice, în punctul cel mai stabil al declasării sale. Domesticit, instalat în bunăstarea căderii sale, ce mai rămâne de făcut? Va avea de ales între două forme de mântuire, credința și umorul. Dacă tărăște după el resturi de anxietate, puțin câte puțin, și le va stinge sub mii de rugăciuni. Asta de nu va prinde gust pentru o metafizică agreabilă, divertisment al versificatorilor secătuiți. Da. Dacă, din contră, e aplicat spre ironie, își va minimaliza înfrângerile până la a găsi în ele prilej de delectare. În funcție de temperament, se va dedica smereniei sau sarcasmului. În amândouă cazurile, își va fi învins ambițiile și neșansa pentru a atinge un țel mai înalt. Pentru a deveni un învins decent, un ciumat onorabil. Un popor de singuratici Am să încerc să divaghez asupra pătimirilor unui popor, asupra istoriei lui în răspăr cu istoria, asupra destinului său, ce pare să țină de o logică supranaturală, care amestecă uluitorul cu banalul, miracolul cu necesitatea. Numit de unii rasă, de alții nație, de alții seminție, e refractar clasificărilor. Ceea ce pare spus limpede despre el este fals, nicio definiție nu îi se potrivește. Ca să-l cuprinzi mai bine, ar trebui să recurgi la o categorie aparte, căci totul e în ce privește neobișnuit. Nu-i oare primul care a colonizat cerul, instalându-și acolo zeul său? La fel de grăbit să născocească mituri, ca și să le distrugă, și-a făcut o religie de care e mândru, de care roșește. În ciuda lucidității sale, nu rareori se lasă prada amăgirii. Speră mereu, speră prea mult. În binare ciudată de forță și analiză, de înfrigurare și sarcasm. Cu atâția dușmani împrejur, oricine în locul lui ar fi capitulat. El însă, inapt pentru dulceața disperării, neluându-și în seamă oboseala milenară, sfidând concluziile pe care îi le impune destinul, trăiește în delirul așteptării, hotărât să nu tragă nicio învățătură din umilințele sale, nici să extragă din ele ca norme de existență modestia sau anonimatul. El prefigurează diaspora universală, trecutul lui rezumă viitorul nostru. Cu cât ne întrezărim mai clar ziua de mâine, cu atât ne apropiem de el și cu atât mai mult îl evităm. Cu toții tremurăm să nu-i călcăm pe urme. Veți fi asemenea mie în curând, pare el să ne spună în timp ce înscrie deasupra certitudinilor noastre un semn de întrebare. A fi om e o dramă, a fi evreu este un amplus. plus... De aceea, evreul are privilegiul de a trăi de două ori condiția umană. El reprezintă existența prin excelență separată sau, pentru a folosi o expresie prin care teologul califică pe Dumnezeu, este absolut altul. Conștient de singularitatea sa, oare în minte neîncetat și niciodată nu uită de sine. De-aici aerul lui stingherit, crispat, sau afișând o falsă încredere de sine, atât de frecvent la cei ce poartă povara unei taine. În loc să fie mândru de obârșia lui, să-și o înscrie pe frunte, să o strice în gura mare, el o ascunde. Ci soarta lui fără pereche nu îl îndreptățește oare să privească de sus gloata umană? Dacă e victimă, răspunde în felul lui, ca un învins sui generis. Se în multe privințe cu șarpele, din care a făcut un personaj și un simbol. Să ne ferim a crede însă, care avea un sânge tot atât de rece, ar însemna să nu-i cunoaștem adevărata fire, entuziasmul, puterea de a iubi și urâ, a spre răzbunare sau excentricitățile milosteniei sale. Anumiți rabini, hasidici, nu scu nimic mai prejos decât sfinții creștini. Excesiv în toate, eliberat de tirania peisajului, de neroziile în rădăcinării, fără legături, acosmic, e omul ce nu va fi niciodată de aici, omul venit de Aiurea, străinul în sine și care n-ar putea vorbi fără să fie suspect, în numele pământenilor, al tuturora. Să le exprime sentimentele, să le fie purtător de cuvânt, dacă încearcă să o facă, ce misiune! Nu va putea stârni, ridica sau conduce nicio o mulțime. Rolul de tribun nu-l prinde. Va fi luat la rost pentru părinții, pentru străbuni îngropați departe, în alte țări, pe alte continente. Fără morminte de care să profite, fără moaște de pus în vitrină, fără să poată fi heraldul vreunui cimitir, el nu reprezintă pe nimeni decât pe sine, numai pe sine. E cu ultima lozincă pe buze? E printre cei care au pornit o revoluție? Se va vedea îndepărtat în chiar momentul când ideile sale triumfă, când vorbele lui devin articol de lege. Dacă slujește o cauză, nu va ajunge să-i mai guste roadele. Vine o zi când, cu speranțele înșelate, o va contempla ca spectator. Apoi o să slujească altei cauze, cu decepții numai puțin amare. Schimbă o țară cu alta? Drama lui reîncepe, exodul îi este temei, certitudine, cămin. Mai bun și mai rău decât noi, el întrupează extremele spre care tindem fără a le putea atinge, el este noi, dincolo de noi înșine. Cum măsura sa de absolut o depășește pe a noastră, el oferă în bine ca și în rău imaginea ideală a capacităților noastre. Dezinvoltura cu care își trăiește dezechilibrul devine pentru el obișnuință, l-a transformat într-un dezaxat, expert în psihiatrie, ca și în tot soiul de terapii, într-un teoretician al propriilor boli. Nu e ca noi, anormal din accident sau din snobism, ci este astfel, în mod natural, fără efort și prin tradiție, e avantajul unui destin genial la scara unui popor. Anxios de dat făptuirii, bolnav neîn stare să renunțe, el se tratează înaintând. Eșecurile sale nu se cu ale noastre, refuză conformismul până și în nenorocire. Istoria lui o schismă fără sfârșit. Hărțuit în numele mielului, el va rămâne neîndoielnic necreștin, atât timp cât creștinismul își va menține puterea. Îi place însă atât de mult paradoxul și suferințele ce țin de el, încât probabil se va converti la creștinism în clipa când toți îl vor dezavua. Va fi persecutat atunci pentru credința lui cea nouă. Titular al unui destin religios a supraviețuit Atenei și Romei, după cum va supraviețui și Occidentului, și o să-și vadă de drum pismuit și urât de toate popoarele ce apar și se sting. Când bisericile vor fi pentru totdeauna părăsite, evreii vor intra în ele sau vor construi altele noi, ori și mai probabil vor înălța crucea pe sinagogi. Până atunci, pândesc momentul în care Isus va fi abandonat. Ori să vadă atunci în el pe adevăratul Mesia? Vom afla la sfârșitul eclesiei, căci oricum... Dacă nu vor prosti pe neașteptate, nu vor găsi cu cale să îngenuncheze alături de creștini și nici să gesticuleze împreună cu ei. L-ar fi recunoscut pe Hristos dacă popoarele nu l-ar fi acceptat deja, făcând din el un bun comun, un mesia de export. Sub dominația romană, au fost singurii care n-au acceptat în templele lor statuile împăraților, când au fost forțați să o facă, s-au răzvrătit. Speranța lor mesianică n-a fost atât un vis de a cuceri alte neamuri, cât de a le distruge zei întru slava lui Iahve, teocrație sinistră contrapusă unui politeism cu nuanțe sceptice. Se țineau de o parte de imperiu și pentru asta erau acuzați de nelegiuire, căci nimeni nu le putea înțelege exclusivismul, refuzul de a sta la masă cu străinii, de a participa la jocuri, la spectacole, de a se amesteca cu ceilalți, de a le respecta obiceiurile. Doar propriile prejudecăți contau pentru ei. De aici, acuzația de mizantropie, crimă pe care le-o impută Cicero, Seneca, Celsus și împreună cu ei întreaga Antichitate. Încă din anul 130 înainte de Hristos, pe când Ierusalimul era asediat de Antiohus, acesta a fost sfătuit de prieteni, să supună cetatea cu forța și să nimicească rasa evreiască în întregime, căci dintre toate națiile ea singură refuză orice relație cu celelalte neamuri, considerându-le dușmane, posidoniu din Apamea, să le fi plăcut cum varulul de indezirabili, Vroiau ei dintr-un început să fie singuri pe pământ, certie că multă vreme au apărut ca chiparea fanatismului, înclinația lor pentru spiritul liberal, fiind mai curând dobândită decât născută, cel mai intolerant și mai persecutat popor din istorie, îmbină universalismul cu cel mai strict particularism, contradicție structurală, inutil să încerci să o rezolvi, ori măcar să o explici. Tocit până la urzeală, creștinismul a încetat să fie o sursă de uimire și scandal, să declanșeze crize ori să stimuleze inteligențele. Nu mai provoacă spiritul, nu-l mai silește să-și pună întrebări. Neliniștile pe care le trezește ca și răspunsurile și soluțiile sale sunt, lingave, toropitoare. Nici o cu șanse în viitor, nicio dramă nu ar putea porni de la el. Creștinismul și-a trăit traiul. De pe acum căscăm pe cruce. Nimeni nu mai vrea să-l salveze, să-i mai lungească boala, eventual ne trezește indiferența. Din ce ne locuise odinioara adâncurile, a mai rămas doar un reflex de suprafață. În curând, dat la o parte, va merge să îngroașe rândurile experiențelor noastre ratate.